Спеціальним багажем також вважаються домашні тварини, яких через оборону пускати в салон перевозять у клітках, у спеціальних відсіках пасажирських авіалайнерів. Я не знав ні того, що воно таке, отой Мурзік, ні того, звідки і навіщо ми взяли такі гроші на його транспортування. У кімнаті знову зашуруділо. Артем вибрався з шафи і акуратно причинив за собою дверцята. «Тьомо, а хто такий Мурзік?» – Колим голосом поцікавився я. Заміцяв, щоб відповісти, мій товариш розвернувся і наче сновида почовгав назад у спальню. Я зморщив носа, відчуваючи, як голова що мить більше не ливається свинцевим болем похмілля. І вирішив, що краще лишити пошук відповіді на це питання до ліпших часів. Утім, маховик проблем та негараздів вже давно розкрутився, а тому наступні події неухильно наближалися незалежно від моїх рішень чи бажань. Через півгодини до мене в кімнату вдруге ввалився Тьомик. Цього разу при свідомості і трохи переляканий. Макса, булькнув він, тримаючи за стіну. Я розплющив одне око, артемів синець відсвічував м'якою синю на всю вітальню. Макса, мені треба тобі дещо сказати, продовжив напарник. Говори. Пересилюючи себе, прорепів я. «У мене в кімнаті там гола жінка. І що в цьому незвичного?» – гикнув я. «Не видно, на днях ми славно погуляли». Мій товариш насупився і нетерпляче перебив мене. «Макси, вона гола, чорна, і говорить крізь сон якоюсь незнайомою мовою». «В якому смислі чорна?» – виречився я. «Ну, не те, що зовсім чорна, – прошмакав Артем, – радше темна. Тобто ти маєш на увазі засмагла? Ні, просто темна, від природи. А ще, ще з нею троє дітей. Макси, одне з яких грудне немовля, теж чорне. Всі чорні, всі троє. Макси, зроби що-небудь. «Стрілять, колотить!» Я остаточно прочунявся і виборсився з ліжка. «Анну, дай глянуть!» Навшпиньків двох із сьомиком ми прокралися коридором і зазирнули до спальні. На широченному двоспальному ліжку, напів шовковим фіолетовим покривалом, томно дихаючи у вісні, лежала молода і пухкенька, наче свіжовипечений пиріжок перуанка темно-бронзові набряклі перса були такими гігантськими, що в мене аж мороз по шкірі пройшов. Цецьки лежали одна на одній, наче два мініатюрних підводних човни, пальсуючі у такт диханню, то підіймались, то опускались. Я просто очей не міг відвести. Другу половину ліжка Займали сплячі дітлахи, складені в поперек, такі ж брунатні, як і їхня матір, схожість із жінкою відразу кидалася в очі. Я нарахував три штуки хлопчик років чотирьох п'яти, дворічна дівчинка, і, немовля, ще найбільше шести місяців від народження. Прогоруч від ліжка лежав матрац невідомого походження, на якому, як я здогадався, спав Тьомик. Ніфіга собі, присвиснув я, а потім почухався, прискіпло подивився на напарника і серйозно запитав. Тьомо, хто такий Мурзік? «Та що ти причепився до мене зі своїм Мурзіком?» – спалахнув Артем. «У мене тут виводок бошменів у спальні, а ти Я тицнув йому під носа багажну квитанцію». «Чувак, окрім твоїх бошменів, ми привезли з Перу Мурзіка». Напарник спробував сфокусувати на папірці в моїх руках але, схоже, йому це не дуже вдалося. Відтак він перевів розгублений погляд на мене і промурмотів. «Ну, а хто такий Мурзік? Це я в тебе, бляха, питаю. Хто такий Мурзики? і чому ми виклали дві з половиною тисячі баксів лише за те, щоб його взяти в літак? Затим я ще раз глипнув на обліплену печатями всіх форм і розмірів квитанців, покрутив її в руках, а потім перевернув іншим боком. О, судячи з того, що тут написано, зачитую, Мурзів – це кіт сірокоричневої масті, Ха -ха. трохи більше від бобсат, бобсат. Що таке бобсат в «Рись!» – підказав Артем. Я відчував, як під ложечкою неприємно засмоктало і прошепотів. «Трохи більше від риси. Тьомик зблід. Я розумію, друже, напруженим голосом, вичавлює себе слово за словом. Що ти переймаєшся тим, звідки в твоїй спальні... Взялася ця цікава амазонка з трьома шмаркатими спинаризами, але, але якщо Мурзік, якого ми невідомо для чого притягли з Перу, хоча б на от стілечки більші від рисі, нам може бути непереливкий. Тому я, я хочу знати, де ця тварюка зараз. Нам знадобилося менше хвилини для того, щоб обшукати квартиру. Крепчучи, йогкаючи, спотикаючись і падаючи. Ми обнижпали всі закутки, починаючи з коридорних шаф для одягу і закінчуючи пральною машинкою. Я нарив одного дохлого пацюка і Тьомикову заначку на чорний день. Цілих 600 баксів. У кількох місцях на паркеті видніли глибокі подряпини, де-неде на шпалерах проступали виразні сліди від позурів, проте самого Мурзіка ми так і не знайшли. В результаті здійнятого пошукової операції гармидеру перуанка прокинулася. Вона голосно позіхнула, потягнулася, а тоді сіла на ліжку, по покривалом. Один за одним за нею попросиналися дітлахи і почали горлати, певно вимагаючи корму. Молода жінка взяла до рук найменшого малюка. Ми з напарником застигли посеред вітальні, сконфужено кліпаючи очима, не знаючи, що його казати і як далі діяти. «Привіт!» Мій солоденький, мій чоловіче, всміхнулася Перуанка, оголивши рівні білосніжні зуби. Підійди сюди, погойдай найменшенького. А я поки приготую їсти всім іншим.